Bon vespre, vos trobau a Sintonies Faracorda, un programa que podeu sintonitzar a través de la ràdio aquí a Titoeta, Titoeta Radio, a la ràdio del Lleida, a en el CFM, 608 d'FM, i per internet vos eh, podeu trobar a www.titoeta.cat. I, si no, també us eh, podeu trobar a la nostra pàgina a sintoniesfaracardawordpress.com Bon vespre! Eh, en primer lloc, eh, demanar disculpes a alguns oients que s'han posat en contacte amb naltros de que el mes passat no varen fer programa. Eh, bé, massa estruis, duem massa estruis i, i, sí, i eh, va coincidir que eh, no hem pogut venir eh, a fer el programa bé, també dius eh, que sintonies fora corda ho podeu escoltar a través de Ràdio 77, també a través de la xarxa a 77.wordpress.com eh, aquest programa s'enregistra eh, i s'emet des del casal Pere Capellà del Gaida aquí a Titoieta Ràdio Bé, Doncs començarem avui el programa. Eh, el, món, el món, encara que nosaltres no, no hem vingut aquí el mes passat, eh, el món segueix igual, igual de malament, igual de malament o potser diríem que, que inclús més i tot. Sí. <laughs> Això, la malaltia continua és, és terrible com està el món si feu una ullada per l'actualitat cosa que nosaltres realment uf, a vegades ens posem les mans al cap per no dir en un altre lloc el títol d'un disco que vam posar en el, en el darrer programa un disco eh, de qui era d'aquesta banda anglesa de... Hòstia, no me'n recorde, però això no me'n que el capitalisme és una, és una gran malaltia. Ah, sí? I, i sí, aquesta malaltia continua, aquesta malaltia d'acomular, acumular, acumular riqueses, costi, veu que costi. I, I cada cop els pobres més pobres i, i els rics més rics. I realment cada cop menys... Més... Uh, més desigualtats, uh, un exemple el podem tenir fent un repàs de, de l'actualitat uh, en, uh, um, en el Mundial de Brasil, en aquest món on, on vivim, on es, fan, on es fan mundials en, en escenaris, d'una pobre, pobresa extrema on els països aprofiten, aprofiten eh, com a excusa fer grans esdeveniments com aquests que evidentment que per ells són eh, molt lucratius <ríe> eh, aprofiten per fer el que podríem dir neteja de, de, de pobresa i desplaçar a gent que n'interessa per fer, eh, eh, fer reestructuracions urbanes aprofitar amb aquella gran excusa d'un evento d'aquesta categoria a nivell internacional. Eh, fer aquesta, amb aquesta excusa pues, fer bueno, fer negoci i per una altra banda no comptar eh, amb la població que és la que justament no vagut dur encara que vengui, venguin molt la moto de que això Du, du molta feina i, i duru molt treball a la gent. Això és precarietat per precarietat i falta de, de drets. Sí, no? i està bé perquè gran part de la societat brasileña aguanta bé i, i s'està posicionant en contra d'aquest de, de esdeveniment del Mundial uh -huh. i també de les Olimpiades que pròximament se celebraran allà. Sí, sí, sí. So, menos mal que hi ha gent que es mobilitza, gent com la de Can Vies, la, la gent que ha tingut, eh, pensem nosaltres, una, una resposta. Eh, totalment acertada amb les, amb les mobilitzacions. Almenys la, la, la, gent, la gent que ha convocat i ha mobilitzat i s'ha enfrontat a, a aquest desallotjament tan descarat eh, per part d'aquest nou govern de, de dretes, podríem dir, de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Barcelona un centre social que, que bé, eh, hi, ha hagut, hi, ha, hi ha hagut, com bé sabreu, hi ha hagut molt, molt renou sí. amb tot aquest tema. Justament fèiem una reflexió venint cap aquí amb en Braulio eh, d'això, no? que, que realment hem de començar plantejant-se, no? quan, quan les coses es posen eh, fees i hi ha molt renou i ha... Hi ha, hi ha resposta i tal eh, llavors sí llavors, a veure, veure sentem-nos a, a dialogar i tal no? quan de, de, de sobre sabem de, de quin rotllo van no? aquests polítics Sí, ells ho tenen molt clar sí, Tan sí, sí. clar que també un altre exemple de d'aquests contrats de, en els qual eh, s'ha tuïdat el eh, ens donen exemples, eh, tenim el, de, el, el judici que és, en aquest directiu de la caixa Penedès, uh -huh. que, aquesta caixa catalana, que van saquetjar, que l'Estat, eh, o sigui, eh, nosaltres ens ho hem pogut, la vam haver de rescatar perquè van vam haver d'injectar 900 milions d'euros, uh -huh. i aquest directiu, que de més, la van assignar multimillonàries astronòmiques i d'ara res eh, condènets simbàlides per Exacte. no entrar a presó per no entrar a presó i per no indultar-los, cosa que la gent ja n'està fins als collons d'això de, de, de, de la doble cara de la moneda aquesta dels indults però sí, sí, tot un circ tot un circ, ja caixondajant-se amb, amb, amb els interrogatoris de, de la fiscalia i tot això bueno, si heu vist imatges si no les podeu cercar i, i, i de circ a circ... I, Pòria monomenar les eleccions d'europees i el gran circ real. La... Cisà, les, les, les, les eleccions europees que van ser un dia abans del desallotjament de Can Vies eh, sí. van aprofitar tot aquest, tot aquest d'això, tota tot aquesta gran parafernàlia, tot aquest circ de, de les eleccions i de, tal... Parlar endemà, eh, desallotjar de desallotjar sí. quan con nocturnitat i alebosia, eh, eh, eh, canvies eh, i, i, i i tot d'una, intentant rojar, és Exactament. Si sí, si sí, també més recent tenim la, la patètica abdicació del rei. Ja mai ja no sé que dir de confessar. Vlorem ja ja. No, no. Eh, Déu, és alucinan, és alucinan el panorama que tenim avui dia. De, després de 39 anys no tenir sí, sí. Un, un rei cam cam tot cantat que eh? un rei, un rei de Chelsea Hands. un rei, posat pel, per l'antic dictador que va estar 40 anys. Eh, regnant Espanya no? eh. dir, eh, i així és com el va adoctrinar i tal. Eh, quan, quan el seu pare estava a l'exili ell de jovenet venia cap aquí el Franco li la olla i bueno, eh, va ser el successor d'aquesta dictadura de 40 anys amb una, amb una democràcia ben, ben camuflada més coses i eh, aprovades les prospeccions petrolíferes a Canàries mm. bé, en fin tenim un panorama sí, és també tot això les prospeccions i les pelèmiques que aquí també n'hi ha, ha molta aquí a les illes sí. és que els turistes quan venen? doncs sí, sí, sí. pues n'han aprovat venen unes a Canàries sí, de que sí, no sé sí, de sí, petrali sí, el petrali és inherent a la... La acumulació capitalista en el creixement. Sí, no, no, i, i no és sostenible, no és sostenible aquest, aquest, aquest tipus de turisme. També podríem dir podríem fer una pinzellada d'aquestes de, macroprojectes com el Barcelona World. Això, això, ja fa, pa. això, això és al·lucinant. És al·lucinant. Contra Al... ciutat de, de consum és que també contra la qual uh, se va manifestar la uh, no, uh, gent de canvies no, mm -hmm. sa, i sa gent de la gent de la barriada sants la gent que més, hi ha massa l'espurna sí, sí, sí. que va una mica eh, la gent està bastant farta ja d'aguantar aquesta política per fer aquesta ciutat botiga parador, eh, per fer negocis, sense comptar amb els, amb els ciutadans de, de, de tota la vida i de la sí. gent que, que fa barri inclús Uh, munta històries alternatives no? a tota aquesta política i a totes aquestes sí. línies no? i això del Barcelona World va, va, no, és desfaraigó no, hi ha un casino allà sí, sí, sí, sí, sí. En, en beneficis fisials sí, de pasta és vergonyós, és vergonyós. Sí, les polítiques de dretes i, i les que no van tant de dretes eh, com els socialistes que no van de dretes però eh, exerceixen i fan polítiques de dretes Realment. vull dir que no amb això sí que no, no farem ningú una distinció. Bé, i, i també la condemna dos ciutadans granadins per fer piquets al eh, uh -huh. país on vivim, que és que tant la justícia com qualsevol cosa, com, com els protocols de, de repressius i, i d'actuació no? contra totes aquestes petites revoltes, no? sí, o, o de protestes, no Ho podríem dir, de protestes, aquests dos granadins... Sí que els van condemnar per, per fer un piquet informatiu. Eh, sí, sí, sí, sí, sí. I tot el pas de sa llei ha tingut de Montels. Tres, tres anys, no? Eh, eh. Tres I segons diuen, sí, sí. segons... Bé, l'altre dia em parlava, van jutges. Si ara ja no els regeixen, per això ara poden xerrar. Eh, segons van comptar, per això ara en el programa aquest de Salvados, mm -hmm. d'aquest d'en Jordi Avaler. Sí, lloc, de eh, va sortir aquest cas i varen dit que... Hi va haver pressió polítiques per demanar una condemna exemplar contra Sí, sí, sí. Gent, Bueno, són doncs... sí, sí, sí. mètodes repressius, no? De de d'això, condenes exemplars. pa, fe pa, sí sí, sí, sí sí, Està la, bueno, per això, això i més, intentarem passar un ratet de, de canya de música eh, amb informació de les bandes i bueno, un poc intentar desfogar-nos sobre tot el tema de l'actualitat, eh, sobre totes aquestes, i, totes aquestes històries, no sobre totes perquè no tindrem tant de temps, però a bueno, Calcuna intentarem opinar i profunditzar una mica més sobre, sobre Calcuna. Bé, començarem a la primera banda, a veure si us sona. Hi ha tros de banda Slapshot. Heu sentit els Slapshot una banda nord-americana de Boston, de Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts Massaixos sets. Set. Cago'n Déu. Un <ríe> oig de ciòlla tenim. <ríe> eh, <ríe> eh, u... Sí, aquest tros de banda que fa aquest hardcore tan rabiós i tan canyero eh, es va formar el 1985. Jo, bueno, potser algun de vosaltres que no la coneixeu eh, igual heu sentit, hòstia, sí, estan bé i tal. Moltes bandes d'avui dia, realment sí, hi ha bandes avui dia que fan que fan aquest hardcore i tal, però bé, estem al 2014, eh, una banda que va ser bastant pionera amb aquests sons, amb aquest hardcore tan, tan clar, contundent, mm. ràpid i, home, i canyero. Van banc, caros sí, sí, aquest sí, tema. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ten, tenen una cohesió de l'òstia, se'ls sí, sí, sí, sí, sí, sí, se sonen se molt, molt quadrats. Sí, molt potents. Bé, hem sentit la cançó de Hat and Out, que és el tall setè, eh, extret del disc Steep on It, un dels la veritat és que un dels millors discos que tenen, ha registrat el 88 i produït eh, per tant, records, una banda que té nou LPs, 3 EPs, eh, un split, i bueno, surt amb, amb diverses recopilacions. Dic, que, sí. que el 99... En el 1999 se sí. va, va fer un tribut en aquesta banda, Slap mm. en el qual eh, hi participaven bandes tan diverses i tan diferents com eh, Jan Alcunt, Sí. que són una bestialitat, el Drófim Murphy és una banda molt un més comercial. Sí, sí. sí una, una mica de varietat. Hem de dir que moltes de les bandes que surten en aquest recopilatori no en teníem ni puta idea. Sí. Deuen ser bandes d'allà yanquis que... Sí, sí. Clar, igual... La majoria no els coneixíem. Sí, o noves. O... Sí, sí. Bueno, I dir, com a última cosa, que aquesta, aquest tros de banda... Eh, que, que van néixer el 1985, avui dia com, com moltes bandes eh, s'han tornat a rejuntar. Em sembla que van estar parats una, un temps i ara estan fent una gira europea. I tocaran el 22 de juny, el, els podreu veure a l'extraperlo de Badalona, al costat de Barcelona, i bé, junt em un... sembla que Massac i, i, i, i alguna altra banda, sí, i sí. dues bandes més em sembla, sí, o sigui bé. que us espera un concertazo. La sí, veritat que en aquest local, aquí s'extraperla o eh... monten un concertarro sí, sí, sí. Estan recuperant bandes mítiques eh? sí, d'aquestes bandes mítiques de tota la vida de hardcore sí, i... sí, sí, sí, sí. dur una temporada sí, llavors sí, sí, eh... he tocat la crem de la crem eh... Bueno, eh, xerrant de la crem de la crem, ara escoltarem una banda que la veritat és que ens agrada bastant perquè són, eh, fan una simbiosi bastant curiosa de punk i rockabilly, a veure què us sembla. 1, 2, 3, 4 Sir, sir, daddy-o 1, 2, 3, 4 Beat it, you ho-dads 1, 2, 3, 4 i de les profunditats de, de l'Amèrica, del nord eh, surten aquests Nine Ponhammer de l'estat de Kentucky Nine Ponhammer que vol dir eh, martell de 9-11 una, una mira. classificació de martell així pesat sí, sí, sí. Eh. curiositat que també diu molt d'aquesta banda que ja fa aquest estil que molts han anomenat com a cowboy punk, cowboy punk. Que És una massa sí, de rock and roll, country punk uh -huh. i sovintatge molt divertits i Roy Machine tota aquesta línia, no hm. Sí, però són són yankee, aquests que són aquest ben sí que... Aquests o... sí que són cowboys de, de bona sí. vera. I d'aquesta banda ne Ponhammer que ja fa estona que se va formar, també ben antilla, I igualment que amb els Dead Lashots són de l'any 1985, una banda que ja està activa, i aquest tema que hem posat, anomenat Surfabilly, el varen em treure en el seu segon disc, que s'anomena Smoking Taters, que varen editar l'any 1992 a través de Segell Crypt Records, Bé, aquesta banda de rockabilly eh, difereix molt de la que ara posarem, <laughs> que, és, que és una banda també bastant especial, però la rarilla. Aquí la teniu. I good jack hand the Sí senyor, pels, per a les que els havíeu conegut, aquesta banda eren Decrams. Inconfondibles, eh? sabeu de seu cantant, és eh? inconfundible. Hi eh, no, no. ha aquesta psicodèlia, no? mm -hmm. I aquesta psicodèlia així fosca. Que punta en la cosa. Bé, els Decrams és una banda formada als Estats Units a Califòrnia, el 72, nada más ni nada menos, l'any 72 eh, hem sentit la, santor, la cançó Good Damn Rock and Roll, el tall 2 del disc Stai Sick, enregistrat eh, el 1989 i editat pel segell de Enigma Records. Bé, podríem dir moltes coses de Cramps. Una d'elles és que sempre, sempre ho xerrem amb en Braulio, que la dia va sortir, va sortir a tema xerrant de bandes i tal i el cantant i la guitarra, que és una, una noia, la seva parella, la parella del cantant, es varen conèixer l'any 73, un any després de formar-se la banda, en un curs de xamanisme ah, quan, quan ja, ja. En, Braulio, en Braulio em deia en, ja lleure... un curs de sadomasoquisme, jo sí, dic, no, què no, dius? Quan sa seva estètica <ríe> està molt influenciada per totes aquestes estètiques a, ser, a no, la no, sí, masoquista sí, sí, i, sí, no, no, i me'n pensava que s'havien conegut <ríe> eh, practicant uh... Sí, sí, sí, no, no Ja, ja podria ser bé, eh? <ríe> de de ja podria ser bé, eh? Perquè Eh, els directes si teniu oportunitat o voleu cercar algun vídeo per la xarxa eh, són bastant heavies, eh? sí, són oscurs sí, eh. eh? es tiren per a terra eh? bueno, està, està, està bastant bé eh, dir que el cantant va morir el 2009 un tal Lux, Lux Interior sí, és, és, que és, és com oriental. volia que, que li diguessin Lux Interior del 2009 mos va deixar d'aquest de món uh -huh. i ara eh, canviant de, de, de tema eh, mos parlarem un poquet serios i parlarem un pot sobre ja ara ja és introducció eh, on n'hem dit un país de pinzellades sobre el aquest mundial que ara se celebrarà eh, en el Brasil uh -huh. el mundial allà on bé, el meu company ja ho ha explicat, llavors hi ha tota una reestructuració urbanística sense excusa d'aquestes de, construccions de, de, d'escens de, de futbol i totes aquestes infraestructures i da, a la Valleda hi una reestructuració urbanística per treure de eh, fora eh, les classes socials no desitjades, no? sí. I directament a moltes barriades, a moltes faveles d'allà, mm -hmm. els atreven a cop de Fusell. Sí, sí, sí, sí. I se sap que hi ha hagut molts assassinats per part de, de policia militar d'allà, una policia mm -hmm. que ja històricament és coneguda... Com els esquadrons de la mort, ser, no? Sí, per la seva brutalitat eh, ser, seva brutalitat mm -hmm. i que no tenen compassió. I mm -hmm. aquí ara dedicarem un, un tema... Ja em parlo un pat d'això, d'aquesta policia assassina de, del Brasil. Mm -hmm. Reciben la misma gente. Sempre reciben tots. los mismos. Generalment s'ha de ser així, però... Sí. No, no. uh, una disculpa de, de, del so que té, que té justament aquest disc que, que es va editar en vinil, i jo suposo que això és una gravació del, del vinil, perquè el tenia en digital, però clar, també després el van reeditar amb, amb un CD, amb... El que passa que això deu ser una gravació directament, a, directament del, del vinil amb un micro o alguna cosa així, perquè se sent, se sent com el puto cul Com heu pogut veure? Bé, és No, sí. no s'ha de mirar prim eh? Eh, I pot, sí. eh? Bé, No, tenen un bon so Els eh? eh, hem de dir que, que, que en la seva línia general tenen un bon so, perquè està veu així melòdica i tal, mm. uh, sí. Meu. Sí, no, no fan cas en el seu nom, perquè tot d'una que veus aquest nom Monstruación, te penses que és una banda de greencore, eh? i no feien exactament no, això, no exactament. feien un punk, un hardcore així més melòdic, sí, sí, aquesta banda Monstruación de Cornellà, que també en Ben Antilla, una banda que s'ha de formar la 1984 i que va durar la primera etapa fins al 2004 i ara... Van fer una parada, no? Sí, i ara estan tornen a estar actius de, de 2010. Sí, però han tingut diversos canvis de, de formació, han estat provant bateries i han fet, ja alguna, han fet alguns concerts però recentment ara tenen un bateria nou. Mm. Mira, i bé, i com dèiem, aquesta cançó, Esquadrana de la Muerte, una cançó ja fa referència a aquestes bandes parapolicials que s'ha de dir que en el servei de, de les oligarquies, mm -hmm. i de, aquest, aquest, aquest, aquest tema ho eh, van enquadrar dins d'un eh, dels seus discos més coneguts, eh, s'ha nomenat Insumissió Total, un disc eh, que el van enregistrar en el 92 i, eh, i el van treure eh, en es, a la l'any 1993 a través de Segell I Records, una banda d'aquesta menstruació eh, bastant referent de, de, ja, de, de Barcelona i molt compromesa Sí, les sense... lletres amb, amb temàtica social eh, sí, de lluita i... Sí, està molt bé, està molt bé, per si no us coneixeu Bé, seguirem eh, amb la següent banda, eh, sense abans dir-vos què trobes el programa Sintonies fora corda aquí a Titullet a ràdio. Àve lo. Ah, sí, ja ho deiem un principi, vivíem una societat malalta, aquesta que descriuen en aquest tema Ratos de Porau, Mad Society, que ve eh, també una societat malalta, podrida. Sí, sí, sí, sí, Ratos de Porau, acabeu de sentir un dels eh, seus millors discos eh, per naltros, vaya, un pedazo de, de, de, de treball enregistrat al 91, el disc de narcofòbia, i malauradament, eh, dic malauradament perquè no som massa partidaris, eh, nosaltres eh, tenim la versió anglesa, hi ha un, un disc enregistrat eh. amb, amb el que podríem dir la seva llengua d'origen, eh, com és el brasilany, no? eh, aquest disc, com us he dit, enregistrat el 91, eh, el va editar Rod Runner. Bé, de ratos de porau, com heu pogut veure, aquesta contundència brutal, metalera, brutal. Eh, però algo brutal, brutal, eh? Són, sí. són una banda que aquí a sintonies fora corda realment ens agraden bastant. Uh, també suposo que té a veure amb que són una penya bastant autèntica no, Realment, sí, una no, banda... no només són metaleros o s'han tornat metaleros perquè tot d'un al principi igual feien un punt més hardcore i tal i s'han derivat més a aquests sons metaleros però que tenen unes lletres supercompromeses i crítiques amb les societats actuals no? Sí, una banda que gent d'aquí de Mallarca va tenir el de veure en directe en un centre emblemàtic de llavor, que era el Chasal sí, sí, sí. Libertari, sí, sí. ah el, el, sí, el primer centre social ocupat ah i d'allà de... hi vam tocar rata, sí, sí, sí, un, sí. una dada sí. que diu molt d'aquesta banda. Sí, sí, sí. Bueno, i fem, fem honor una mica al, al, al que xerram abans, abans de sentir els monstruacions tot el tema d'aquesta temàtica i aquest gran, aquest gran caramelo que es volen repartir eh, amb el que és el mundial allà a Brasil no? mm. I amb el que ja anem sentit a, a xerrar massa abans de començar sí. el sí, gran sí. negaci de ses parts. I de grup de canya a, a un altre grup també de canya. De canya sí, tope, com s'acafaven els Adrenaline o D, una banda mm -hmm. nord-americana de New Jersey, en, que ara bé molt antilla també de l'any 1981 mm -hmm. i que només va durar fins a la 1990, però va deixar discos impressionants com aquest, amb aquest nom tan original de un mongous fungassamongús. No però és que m'he dit bé, una cara així... Mà, m'ha, sí sí, sí, sí, aquest disco que va entregar-lo en 1986 i que fotin una puta canya. Bé, que uh, Un disc que, per cert, uh, Relapse Records, uh, va reditar en 2005. Uh -huh, uh -huh. Uh, bé, la cançó que posarem, de Zadrenalin no Odeh, Se nomenen Office Buildings, edificis d'oficina. programes com el nostre, eh, llavors posem canya musical i també donem canya en els poder, llavors per donar pot de branca en els poderosos. Eh, no podem obviar eh, els fets ocorreguts la setmana passada, eh, ja que ara fa una setmana, en aquestes hores, la eh, barriada de Sants i tot Barcelona estava a eh? peu de guerra... Sí per protestar contra el desallotjament de, i l'esbutjament ser, de edifici de, de Can Vies i a la mateixa ballada també per protestar contra la política d'aquest Ajuntament de Barcelona en el servei de grans capitalistes, en el servei de l'especulació i de l'esconsum i contra la gent que viu uh -huh. Dit això, bé, de canvies Vies eh, podem dir que era un centre social ocupat en el barri de Sants de Barcelona, des del 97. Eh, I bé, un, un local que abans havia sigut del, del sindicat vertical eh, després de la guerra civil. Eh, un local que havia sigut, em sembla que per temps de lleure o per educació i tal, per, per la gent, pels treballadors del metro de Barcelona. I, bueno, on sempre que si sempre havia, havia sigut de la, del TMB de, de transports sí. públics de Barcelona, eh, en el qual eh, han sigut qui han pressionat eh, teòricament, això diu l'Ajuntament eh, qui ha pressionat per dessollotjar després d'una sentència del jutge. Uh, l'Ajuntament uh, diu que ha catat ordres dels jutjats i tal, quan, quan en altres històries sempre uh, tot d'una vol, volen mediar o intenten mediar, però aquí eh, en un acte de reconeixement com el senyor Tries uh, se li ha vist allà autor d'una manera, uh, doncs bé, uh, queda, queda, queda clar que que l'Ajuntament aquí la va cagar, no? per dir d'una manera, van fer una passa on van encendre realment la metxa, on van, van fotre una espurna allà on, la, on no l'havien de fer, en un centre social molt reconegut des de fa anys, com he dit, des del 97, reconegut per la gent del barri amb, amb una participació veïnal eh, de, diferents, de diferents activitats, per diferents eh, col·lectius, associacions de veïns, eh, afins o no tan afins... A, igual a les idees, a les idees polítiques o ideològiques, no? de, de la majoria de, de, de gent que, que duia aquest centre no? o que el feia funcionar. I bé, dir que eh, Canvies teòricament eh, ara està, bueno, està en una zona que van requalificar com a verda i, i bueno, evidentment com o no està afectat en el, en el tram o en el, la zona de pas eh, del conegut eh, megaprojecte de, del tren d'alta velocitat a l'AVE mm. entrada a Barcelona, el, justament entra per allà és l'entrada a Barcelona i bueno, es veu afectat per això, està claríssim Ja crec que d'aquí uns anys els investigadors socials estudiaran tots aquests casos de les lluites per el control de la ciutat les mm. lluites allà on els poderosos van imposar el seu model de ciutat mm -hmm contra els el pobladors d'aquesta ciutat de Barcelona, contra la gent que, que hi viu a qual eh, van expulsant eh, a poc a poc i, i, i a marxes forçades sí, sí. també Bé, bueno, i amb els, sí, sí, amb els mètodes eh, aquesta és una altra part per dir-ho d'una manera eh, de, dels mètodes Els no? mètodes de poc diàleg encara que la façana d'aquest d'aquest alcalde desgraciat que li ha tocat a la ciutat de Barcelona com és en Trias Eh, bé, aquesta, aquesta imatge que volen imposar d'aquells sempre amb diàleg i tal, el diàleg eh, el vam veure clarament eh, el dia que es van presentar 30 30 lleteres de, de, dels gossos d'esquadra eh, per desallotjar la casa eh, i, i, la van, i la van intentar esbocar tota Sí, quan té eh, sempre quan hi ha conflites de llet tipus... Es renten la cara, no? Sí, i quan sí, sí, surten a escena, quan som mediàtics, sempre surt el tema de los violentos, sí, de los sí, violents... Sí, sí. I... No, i que nosaltres sempre hem, hem ofert sí. diàleg i tal. I... Bueno, si es van trencar els diàlegs, per seria, sí. per cosa I... seria. I generalment, és gran mitjans de comunicació només mostren una versió i demanen mastren que els interessa mm -hmm. uh, demanen mastren la violència de resposta de la gent que n'hi ha aguda però és una violència de resposta davant una, una agressió i no demanen la violència que ha exercit uh, sa policia mm -hmm. de la Generalitat en molts altres quadres sí, sí, sí, sí. Uh, bora, si entreu a la pàgina de la manària de la directa volau una sèrie de vídeos que són class, són sí, sí, sí, sí, sí, clars sí, sí, sí. i mostren sí, sí, sí, la indiscriminada per part de Jaques Costa sí, i sí, amb una prepotència evidentment. Bueno, com la Generalitat de, de Catalunya ha invertit molts i molts diners en lo que és tots els cossos aquests Uh, para policial, no? <laughs> Perquè és, és, és el que són. Uh, tots uh, tot els cossos d'antidisturbis, tots els cossos uh, de, de repressió ciutadana, de control, tecnologia a punta, um, tots aquests temes. Uh, està, I... està a l'ordre del dia, s'ha invertit molts, molts, molts d'obres. I, I aprofitar uh, per dir que uh, arran de què fets encara hi ha dos joves empresonats uh -huh. uh, i des de qual de, i aquí aprofitem per demanar la seva llibertat uh -huh. i uh, que se tirin davant d'aquest projecte tan emblemàtic d'aquesta barriada també tan emblemàtica com sa, aquesta barriada tan combativa com la com barriada Sants. de Sants uh -huh. i bé, des d'aquí tot el nostre suport en aquesta lluita sí, demanar la llibertat d'en Sergi Rubí que, que és un dels empresonats Eh, que, a més a, que a més a més eh, pertany a una de les colles castelleres que, que participen eh, d'aquest eh, eh, centre social i les activitats que, que es fan en aquest barri bé, bueno, només hauríem de dir només podríem dir una cosa, només podríem dir senyor Trias, no deixi sortir els seus gossos de, de les quadres Quizás de ti no dependa. Em sembla que aquesta banda, aquest, aquest tros de banda, aquesta gran banda, no necessita presentació. Uh, aquesta banda era Escorbuto, una banda, una banda que es va crear el 1980 i que va estar fins al 99 d'aquests dels 8 discos i els dos en directe que tenen, heu sentit un tema del disc antitol en registrat al 86, exactament. La cançó de Ti Depende, uh, editada per Discos Suïcidas. Una cançó que jo personalment sempre m'ha impactat amb, <ríe> amb frases tan bones com aquesta que diu ¿Quieres olvidarlo? Sí, sí, <ríe> Tendrás <bones>. que soportarlo. <ríe> Eren... <ríe> Podríem dir que, a més a més del punt aquest cru que feien, era una banda que feia un punt realista. Sí, Així i amb molta ironia. Eh? La veritat és la seva lletra. Som macarras, però sí, si sí, els sí. escoltes bé, s'entén sí, sí, sí, sí, una ironia brutal. Arriben arriben, sí. arriben, arriben, arriben molt. Bé, una banda referent del margen izquierdo de ribet de Santurce de Bilbao, coneguts a Espanya i arreu, també a Amèrica Llatina, que han tingut, sí. i, i tenen, tenen molt, és un, un grup referent, vaja. Sí, jo, mira, mira per on, fa dos anys, mira, va, va anar bé, i vaig, per exemple, viatjat, i vaig pegar a Bolívia, i l'única camiseta així puny que vaig veure per allà... La del Barça era, i Escobuto. Era... <ríe> Eres un scolbuto, eh. eh, eh es scolbuto punquiste perllé, ho eh? tenen clar. Sí, sí, sí, sí. forever. Eh, eh, eh. I pues doncs, aquesta banda, eh, amb un so, la veritat com heu pogut veure, molt bàsic. Bueno, aquest l'antídoto ja tenia un, un nivell de, de registre una mica més nítid i bastant més, més, més net, no? Podríem dir. I bé, eh i que principalment són com hem dit un grup molt referent un grup... Sí, la... Es corbuto, la polla sí, rego es cor són grups ja, bueno, ja han passat a la història de despunc han punc, passat a la història direm dirà Miberich. I ja, bueno, són ja estan estan en estan sí, dins sí, sí, sí, de la de passa molt agradat aquest estiu. Sí, sí, sí. I van cona per podriem explicar moltíssimes anècdotes eh, que que van protagonitzar amb aquesta actitud no? que mantenien els seus membres eh, davant de, de la vida i de la vida que els hi va tocar en el lloc que els hi va tocar, en un lloc postindustrial, eh, super heavy, crew allà on realment eh, van entrar drogues com la heroïna amb la que, que es van sentir realment afectats. I sí. bueno, un, era un tema molt marginal i molt, mm. molt, molt heavy, no? Si podeu veure algun reportatge seu que en surten a un parell Sí, ara, ara internet eh, té, té sí. això ja, ja, ja, pots, ja, ja que podem... Ja i, de les poques coses bones que té internet Sí, <laughs> la gravació amb, amb aquestes que es van sí, fer en sí, sí, aquesta sí. banda ja mítica d'Escolbutó sí, sí. I de banda mítica i crua a una banda també és referent però d'un sa so més, més amable, com es que faen els focacci, just banda de Washington. No ja nenem, del Blanc Aldegre, eh, quasi quasi, sí, cuidadau, eh. Sí, sí, jo eh, especialment, eh, quan els vem escollir els focacci per fer aquesta selecció per, per aquest programa, Bueno, tenen un parell de temes que agraden i sonen bé, però no sí. és una de les bandes que realment m'ompli ja. tant, eh? D'aquest disco eh... Que, que posarem el, seu, el seu, es, es, es tema que, que li inaugures és aquest de... Waiting, Waiting, Waiting Room és el més famós sí. Que... sí, sí, que ja sí, el posant en, en, en un programa Sí, s'ha fet molt, molt conegut uh -huh. i bé, ara posarem un tema també d'aquest EP que vam treure en 87, també anomenat Fugazi, i que, bé, aquesta cançó n'ha d'una altra mestreta que va, d'un recopi d'Atari, que vam treure en el 89, llavors eh, hi van incloure els, dos, els seus dos primers EP's, i bé, d'aquest recopi d'Atari eh, posarem la cançó Lockdown, una cançó de... bé, llavors podrò sentir chat ja fa era Chat Ain Terristich de de Fugazi que el segon dia van inaugurar aquest, aquest estil, i esto post punk que... i ve una banda Fugazi es que es, el seu cantant ex membres de Minor Threat, sí, no? Sí, ba bueno, 20... no, el cantant, no? Ex -mem sí. ex, -membre. ex membre. de Minor Threat em sembla. I res més a dir Ja podríem para... Podríem dir moltes cases Per ja... a A sentir-los I, i Pero, ja us tastareu Per a mostrar un botó paran belles i bones bandes. Eh, ara escoltarem una banda del Regne Unit, una gran banda del Regne Unit, els Barukers, Barukers. Eh, una banda formada nada més i nada que en el 1979 eh, i van estar tocant fins al 88 i en una segona etapa fins ara. Uh, la cançó que sentirem és de Teachers Fortis, de l'estreig del disc Massacre Millions, un EP. Uh, enregistrat el 1984, que quasi no han passat anys des de llavors. Mm -hmm. uh, sí, una banda que té uns 9 LPs, uns 6 EPs i em sembla que un single. I bé, sentireu... Han d'agradar, eh? els barruques han d'agradar. Són especials, també. Està bé, eh? és punk i tal, és un punk rock. Eh, hardcore... Està bé, està bé. Eh, podem dir que, que són bastant compromesos, <coughs> tant en les seves lletres com en tota la temàtica que hi fan entrar. Eh, de molt... d'un perfil bastant anarcopung, no? Podríem sí, dir. Estan sí. identificat amb el rotllo anarcopung. I bé eh, dir que la, la portada d'aquest massacre de milions eh, és bastant, podríem dir, molt senzillota, però molt explícita. També xarem d'un vinil enregistrat i editat el 84. Eh? i bé, és una, una bomba atòmica amb sí. tot de, de gent <ríe> és molt explícita i molt clara la llarra freda encara està en marxa i, i el perill de, de touch atòmics eh, era, era ben present en el temps bé, aquí teniu els barruquers els barruquers amb touchers fortis Sintonies Fora Corda, un programa xatxipirudi i guai del paraguai... que vos posarà la to No, no, no, però què dius? Sintonies Fora Corda, un programa de canya i candela fina. Sintonies Fora Corda, les més selectes de les propostes musicals... de punk, hardcore i metal d'ahir i d'avui. Una petita revisió d'aquelles bandes i escenes que romperen i rompen esquena. Sintonies Fora Corda, tots els dijous, de 9 a 10 del vespre, aquí a Tituilleta Ràdio, al 108 de la FM, i a www.titilleta.cat. I Sintonies Fora Corda continua, ara posant un tema de Flag of Democracy, una banda també nord-americana, Paraula ja molt, justament, eh, perdona que et talli, justament una, una, una paraula ja totalment prostituïda, ja, allò de la democràcia, ja amb el recochineo. Com moltes, altres, com moltes altres, el llenguatge també és política. I de com deia, aquesta banda nord-americana, fundada també en ja en 80, l'any 1982, i que encara està en marxa aquesta banda, encara totja uh -huh. el Flack of Democracy el que ja posarem se Houses Made for Mannequins eh, que es del seu disc eh, Shatter Your Day eh, que van enregistrar l'any 1986 a través del segell Vull Our Records una banda Flag of Democracy contundent i... Una mica loca, eh? Sí. Com els adrenalin. Bé, uh, sí, sí. ara vos t'ho estareu també. Aquí teniu a Flag of Democracy. Tu, adé, amb els flacos democràcia. Canya, eh? Sí, canya, vaja. Déu-n'hi-do, Déu -do. Doncs ara passarem a una banda ja més propera, El corazón del sapo, una banda de Zaragoza, una banda que es va formar al 91 i que va estar tocant fins al 2000. La cançó que sentireu, El globo, al tall 15 del disc La imaginación corta, ...contra el poder... ...gran, no? gran títol... ...gran títol... De, ...del 1993... ...i editat per Mala Raza... ...una banda que... ...que es va caracteritzar... ...pel seu compromís... ...en causes polítiques... ...com la insumissió, l'ocupació... ...el moviment llibertari... ...en general... I, i sobretot per fer unes lletres crítiques i intel·ligents i crear un estil bastant original, un estil nou, entre un hardcore metalero... Bueno, són bastant curiós, un hardcore melòdic, una cosa peculiar. Sí, la veritat que quan van sortir van causar en... sensació, eh? sí. perquè sa... eren molt originals, per, per sí. a Se sí, sí, sí. s'adiferenciaven molt de la majoria de so que, que hi havia mm. i van crear estil inconfundible. I sí. a més cantant també es... tot d'una que el ja fe... l'esconeixes, ja sí, dius, eb, això, col·lojant sí. del sapo. Sí, el Fernandito sí, sí. després ha seguit amb el cantant, el Fernando ha seguit amb, amb molts projectes com Coralla i ara està, com et vaig dir, ara està en una no, altra banda no a, Euskadi, a Euskadi, que està, vi, està vivint allà i, bueno, bastant per l'estil. Em sembla que amb una guitarra d'anestèsia. Ara, ara no, no us podré donar aquesta informació perquè veig un poc verd. <laughs> I de, realment ha seguit amb, amb, amb tots aquests projectes i no, no ha aturat de fer i grans bandes, Coralla... Mm. Eh, no sé si l'hem posat en algun programa. Sí, sí, que l'hem eh? posar. Eh, sí, sí, sí, sí, sí eh, també. Molt en la línia, mm. molt canyera i sobretot Algo bastant essencial, almenys que trobem en aquest programa, mm -hmm. eh, el, contingut, el contingut del missatge sí. molt compromès i, i realment molt, molt canyero. Bé, doncs aquí teniu a el corazón del sapo amb el globo. Ara eh, aprofitarem per convidar-vos a eh, unes presentacions... A unes birres. <ríe> Seria, crec, que, crec que agradaria més unes birres. Ve de gust, eh, tio, perquè fot una puta calor. Sí, sí. que passa és que ens eh, posarem més profuns sí. i, eh, perquè estem tema, eh, a vés, perquè el tema del qual parlem és d'un monogràfic que pròximament traurà eh, veus un grup de feina de la Coordinadora Libertària de Mallarca que és un, és un diari de 20 pàgines monogràfic exclusiu sobre els impactes del turisme allí a Mallarca que a Mallarca aquesta indústria turística sempre ha estat elevada i, i ha estat inquestionada i és ben hora que se posi en qüestió ja que es que mi que duim, mm. no gen va. D'aquesta indústria tan irresponsable, no? podríem dir, mm. eh, per, per, per dir-ho d'una manera suau. Bé, aquest monogràfic, eh, anomenat Tot inclòs, eh, danys i conseqüències del turisme a les nostres illes, eh, farà la seva primera presentació el 13 de juny a l'Ateneu Llibertari Estel Negre de la CNT, Uh, Esta Negre i, i CNT, uh, al carrer Joan Alcover 54 ciutat a Palma. Uh, L'endemà dia 14 de juny uh, se presentarà a l' de Foenx en el carrer Savaller número 3ïdat Fonitx. El 26 de juny a la Biblioteca de Son Servera al carrer Doctor Esteve 3 a les de Son Servera. Uh, llavors uh, dia 28 de juny en el Centre Cultural, GMC Frederic Galonya, eh, Carrer número 33 de Pollença. Al 11 de juliol, el Casal la Victòria, al carrer Victòria 11 de maig, 44 a Assolla. I ja per acabar aquest cicle de presentacions, eh dia 12 de juliol, se presentaran al local del GOP, eh, en es Carrer Manuel Sanxís Guernè. Número 10, baixos, de la capital de Mallorca, la ciutat. <ríe> a ciutat, la ciutat, vamos a ir a ciutat. <ríe> I ja que xerrem de turistes, ara vos llegiré un, un, un test que surt en el llibre de Michelangelo de Novoi, un, un llibre que va estar presentat fa poc a Manacó uh, el que van ser les jornades de sobreçada de peix, jornades contraculturals de sobreçada de peix uh, en, una, en, un, en un acte en un primer acte que es va fer una nova activitat en guany uh, una fira de paper, fanzines litografies, uh, serigrafies llibres fets a mà postals, absolutament tot lo relacionat amb el paper que avui dia amb les eres digital els eh, hem anat perdent i d'aquest llibre de Miquel Àngel Jonagoi Massata, diari d'una indígena eh, inclou aquest text que comença, que s'anomena així que era turístic una bandera, un himne una llengua, efectivament una llengonissa la qüestió és que un país per ser un país ha de tenir les seves pròpies característiques això és la seva aquí, a Mallarca Serà per característiques. Això sí, a la nostra illa, avui dia les les característiques són en realitat caracter turístiques. Això és lo nostre, lo gerat turístic, lo gerat turístic Mallorca. Els nostres costums, el nostre paisatge, la nostra manera de xerrar. A Mallorca som tan especials que tot quan faim és absolutament caracter turístic. Els indígenes de, genera de generació en de generació hem anat introduint noves i variegades que eren turístiques a la nostra idiosincrècia. Actualment, si els turistes són de Rússia, els mallorquins feien el bai de bot amb catiuscas. Finalment, una de les principals que eren turístiques de Mallarca és precisament que Mallarca ja no sembla Mallarca. Això sí que és molt típic. Molt bo, molt Bé, ara per acabar per acabar aquest programa de sintonies fora a corda, eh, com no podíem, volíem acabar amb una bona banda i amb un bon sabó de boca. <ríe> una, una banda alemanya, una banda de Kaer Lauten eh, vora a Luxemburg, eh, però dins d'Alemanya una banda que segurament molts de valtros ja coneixeu i que hem posat en anteriors programes, però no ens en podem estar de repetir. Escoltareu ara un tema dels esperm Birds, una banda formada al 1982. Uh, I bé, una banda de hardcore bastant mítica i referent, bastant emblemàtica en uh, quant a la originalitat, en el moment que es varen formar i van seguir amb tots els seus discos i tots els seus treballs una banda amb un so molt nítid, i molt clar i net, amb bones guitarres i bastant bones lletres. Eh, dir, podríem explicar moltíssimes coses, el cantant eh, és un immigrant nord-americà a Alemanya i bueno, dir que segueixen fidels a l'antiga formació encara que internament tinguessin bastantes picabaralles i bastants eh, problemes. I, bueno, aquest, disc, aquest, aquest, tema, aquest tema que escoltareu és un disc extret d'un dels, dels seus millors discos, que són dels primers, Uh, bueno, la veritat és que quasi tots són molt bons, però bueno, podem dir però, que per especialment. aquest especialment i, i destaquen, destaquen més, almenys al nostre gust, uh, podeu escoltar ara Get on the stage, el tall nou del disc Something to Prof, enregistrat el 86, aquí teniu uh, Sperm Beards. We know it's true. Responsibility to use In a banner of demonstration Let someone else know your views Près d'Espermvirs, ara que el bon temps ja és aquí i venen, venen temporades de, de festes, festes majors i, i celebracions a la, a la fresca i tal, sí. eh, en Braulio us llegirà un altre poema d'en Miquel Àngel Llonovoi, eh, on en el seu llibre ha fet un recull de, de poemes, un llibre eh, anomenat eh, Maceta eh, Diari d'un indígena eh, el poema que que us recitarà en Braulio es diu Pesta Major Si el que volíem era acostar la cultura al poble s'ha de dir que ho hem aconseguit de fet l'hem acostada de tal manera que en realitat l'hem atracada això és un autèntic atractament a la cultura enguany al poble hi havia molta expectació pel programa de les festes per una banda la manca de pressupost per una altra la manca d'idees i a més a més les darreres prohibicions dels espectacles amb animals la qüestió que es veien venir unes festes ben magres i de no? resulta que en guany el correbau va durar 3 dies seguits perquè el bau no sortia de pa? no, de pa és pan la mostra de gens del tòctons també va ser molt divertida En lloc de ser gens de bau eren gens de bromes això sí, que en cada any el premi de les xerrasses típiques el va tornar a guanyar una excavadora <ríe> molt bo, molt bo <ríe> Una, Una bona bo. manera de cap el programa d'avui <ríe> Sí, sí, sí, molt bo Bé, fins aquí heu sentit sintonies fora corda Esperem que us hagi agradat aquest recull de, aquest recull de temes, opinions, poemes i de demés eh, Ens podem trobar, com sabeu, tots els dijous de 9 a 10.30 del vespre Aquí, a Tituilleta Radio, el 108 de la FM, i si ho voleu fer a través de la xarxa, ho, ho podeu fer a www.tituilleta.cat i per si ho voleu fer a través de Radio 77, és 77.wordpress.com, i així... Per si no en, tenim, no en teniu prou i voleu agafar un recull de quasi totes els, els programes passats, ens podeu localitzar a través de la xarxa també a sintonies fora corda, uh, wordpress.com. Bona nit. Vinga, bona nit i tapat.